Ja vonëllojmadhurun ka thënë madha xhebtumul murselin çfarë përgjigje i në Quran, dhe për keni dhënë profetëve? Qartë, çfarë përgjigje i keni dhënë profetëve? Edhe profetët i kanë ftuar njerëzit të besojnë librin e Allahut, edhe zbatojnë urdhët e tyre. Të Kuç Allahu madhornë do na pyesi. Do na pyesi për çdo gjë që ka zbitur në Kur'an dhe nëna ka urdhëruar ta besojmë atë. Mbeçar për gjëra të, të, të, të, të qarta. Nuk flas për gjëra të cilat i kupton në dietaret, ëh, që mund të ngatrohemi. Ato gjërat e cilat janë të qarta. Ajo gjë për cilë të cilën e ke xhmat automatikisht do të tham, por to normalishtin do të pyetesim. Kupton? Dhe nuk mund të justifikohem ne domosdoshmë për një çështje që kjo është pa njohur për njerëzit dhe, dhe për të thënë që Allahu nuk do na pyesë për të gjykimin, kjo është shumë e madhe vallahi, u them. Do thonë nuk është në kompetencën e as, as të mirës as as as kujt që të caktojmë se kush është një gjë që do të pyesim apo kush është një gjë që nuk do na pyesë din gjykimit të Allahut subhanallahu teala. Për fundazi Ne do pyetim për atë që ka treguar vetë Allahu në Kur'an dhe profeti sallallahu alaihi wasallam hadith-saka. Kështu që ne do pyetemi për besimin tonë Kur'an. Ne do pyetim për zbatimin e Kur'anit. Ne do pyetim për besimin tonë profetin sallallahu alaihi salam. Ne do pyetim për zbatimin e urdhrave të ti. tij. Ne do pyetemi, domethënë, në dallë parë. A e kemi besuar atë gjë me zemrën që ka thënë ai? Edhe e dyta, a e kemi zbatuar atë apo jo? Ja? Dhe ç'është Islami? Ka çështje të cilat thjesht duhen besuar, nuk kanë domosdoshmë veprim me gjymtyr. Dhe ka gjëra të cilat duhen besuar dhe duhen vepruar. Në qartë. Do thën, për gjërat që duhen besuar është, por shoq inshallah, madhuar ka treguar Kur'an që ka 700 dhe 7 toka. Ka një zbatim filosofezik këtu? Që zbatimi është thjesht ta besosh atë që ka thënë Allahu është e vërtetë. Edhe pse ne nuk e shohim dot me syton që janë 700. Ne sa shohim, ne shohim vetëm këta dy jas funksionojnë si tjer. të tjerë. Ëhm, ne kemi detyrë ta bësojm sepse Allahu më thua ka thënë. Kështu që nëse vin dikush dhe thotë, "Shiko thotë, shkenca ka zbuluar se që nuk janë 7, thotë, po janë janë 5, për shembull." Për shembull, thonë. Kështu që domethënë, në fund diskutojmë pse na janë 7 apo janë 5, sa janë apo janë 6 apo janë 8, të më radhë thonë. Kjo nuk është asnjë luks i diskutimit këtë çështje valla. Nuk është asnjë luks, as nuk është çështje personale si mund të them për të mos se do pyetesh ti, janë 7 apo janë 8 dëpyet është sa janë sepse Allahu më thon kurajën 7. Kjo që ai thënë nuk e pohoi që janë 7, ai në të vërtetë sa ka pasur Kur'anin, s'ç duhet, më thon. Dhe thon nuk kam nuk është qëllimi këtu që të nxjerrim gjykimin për një njerëz që është një njerëz që është tjetër, por ideja është domethënë që thuashin që nuk do pyetësh dini gjykimin për një gjë vëllai që është gjë e madhe, nuk është shaka. Kuptoni dën <myshen> Allah? Kjo është domethënë kjo është gjë sh shumë shumë e rëndësishme për të për të pasur arsye të gjithmonë Ajtin e gjykon ne Kurani edhe Suneti profetit sallallahu alajhi wasallam. Kjo duhet të jetë parimisht. Mu ka qelluar një merri person. Kam diskutuar me të për çështjen e teorisë Darvini. gjutë Darvinit. Ju jeni dëgjuar ndërvinit? Teoria Darvini thotë që njeriu ka nga mëmuni. Do të më thoni nuk beson që Zoti ka krijuar gjë. Darvini. Kjo është ideoti, ose ky personi, ky është injorant. Ky thoshte ë njeriu ka nga mëmuni, por mëmuni ka krijuar Zoti thoshte ai. Kupton? I thua sonë ne apo orësh gabim kë ide. Po jo, dhe nuk është gabim. Ja, kjo është teoria e Darwinit. Kjo zbiku është i Mir Kurani thoshte ai, utan. Kjo nuk vjen në kundërshtim me Kuranin thoshte. Edhe fish diskutosh tashi më shumë, njeriu është krijuar nga Memuni, dhe Memuni vetë e kriju Zoti, apo ka kriju drejt për drejtë. E, mos s'e dërapisollu për gjëra të tilla. Nuk dërapisollu dinë gjykim për gjëra të tilla. Kupton të thuash diçka të tilla, më nuk është e saktë don la pus Allah i madhruar Allahu subhanahu teala ka thën Kur'an se ka kriju nga ademi. Si të thuash domodin që jo, nuk u shkrua nga ademi, por ku nga mëmërit donë na pyesë. Edhe pse kjo si ide duket e çuditshme domodin na pyesë Allah po gjë atill. Normalisht do na pyesë për çdo jet kuar nor në cilin ai ne ka treguar neve një besim që ne duhet ta besojmë atë. Domodin. Edhe për çështën e tokës si dishka të tillësh. Është e panjohur për njerëz normalisht ne i justifikojmë njerëzve dim që ata nuk e din për të lloj gjë dhe për këtë arsye imponohet të aserojmë. As nuk kam dhënë gjykim për njëri që njerëzin qafira me radhën ignorancën e tyre të cilët i kanë u thon se në gjykimet e tjera dhe unë në atë kaset kam treguar vetëm çfarë kanë thënë dietarët. Ato fëtorët e tyre që kanë treguar ata me argumente fetare, Kur'anit dhe Sunnetit, çfarë kanë treguar ata në to. Kështë, kjo kësi çështje ndonëse është çështje e nevojshme që duhet të njohur dhe kjo është ide që më ka ardhur, më ka ardhur më shumë më thon drejt më ka ardhur e hidhur, sepse kjo vëllai është gjë shumë e madhe, u them nuk është saka, e kupton? Edhe du studiuar, duhet duhet njeriu të matet para se të flasë për ta. Cudo qoftë, e kupton? Unë po them drejt, domethënë, një dashur kohë derisa kam arritë në to rezultati, domethënë. Unë mbasi kam shumë kam studiuar disa libra, edhe kam medituar, kam kërkuar gjë gjatë, e kupton? Atë kam dhënë të rezultati. Kështu që domethënë, duhet që njëri të matë vëllai kur flas për këtë çështë. Të, të matë mirë. Minimumi kur nuk, nuk di, atë nuk di. Dërguar e Allahut, sallallahu alej وسلم, kishte rasti Për diçka nuk jep të përgjigje derisa i vindë Xhibril alay salam, edhe i thoshtë, është kështu ose është ashtu. Ë kjo është domethënë është edukata e gjithë dijetarëve, ata kur nuk dinë thoshin nuk dim. Mosallallahu në madhëruart, madhëroi dinë dobishme edhe ne jap sinqet të gjitha. Por mos harroni që kjo gjë nuk do ta bëjnë ne, domodin që të bëjmë armiq me njëri tjetrin, a? S'duhet domodin që çështet fetare të bëhen shkak që ne të armiqësohemi me njëri tjetrin, por duhet përpicim më një vlazërore që të gjemë në më thonë atë qështë e vërteta që në në interesonë e vërteta më thonë më nuk duke të hishme që për hirë të qështë e vetare ne të bëmi armiq ne të bëmi në më thonë armiq me në kuptimi në fjarët dhe duke që do të uremi një një kërri ku në shonë vërtetën që është është i qartë si djeli por nëse njën se ka të qartë nuk e ka ku Po që si do të bëshar mika të, atë e idhëm dhe i vendos një viz, i destata dhe s'ka përde të gjuar më kur. Që që do, më do të mund duhet të imi të gjerë me njërzit, që të japim, japim atë të mundësi që ata ta, ta koptojnë atë që temi. Ka që kisha?